Вони годували лебедів Генріх почервонів Невже це дівчисько не розуміє, що ганьбить себе? Він на силу стримав гнів Побачивши сестру, яка під'їздила в супровіді Грума Усі перезернулися Адже були й такі, хто міг присягнутися Що саме Брендон ще недавно був третім у цьому товаристві Але Брендон був у фаворі до того ж, Генріх безмежно вірив йому і ні в чому не підозрював. Зате на гарненького супутника принцеси король подивився просто таки з попиляючим поглядом. Генріх звелів усім повертатись. Коні, стомлені гоном, рухалися кроком. Мері мовчала, смутно дивлячися на дорогу між вух свого коня. Усе, що сказав їй Брендон, було просто жахливо. Їхні плани упали, мов картковий будиночок, коли не дійшла звістка, що королева шотландська Маргарита Тюдор обвінчалася з молодим красиним придворним Арчибальтом Дугласом, графом Ангусом. «І ви нічого не порадите мені?» – побілілими губами запитала Мері. «Будьте мужньою, принцесою, сумно сказав Брендон. «Умійте програвати і пам'ятайте про своє призначення». Потім вона довго кричала і плакала, звинувачуючи його в зраді. У неї почалася істерика, і Брендон, зрозумівши, що не в змозі втішити її, розвернув коня і поїхав. Заспокоювати Мері залишився тільки і тим самим викликаючи підозри і гнів короля. Та юнак ніколи не славився визначним розумом, до того ж він був мрійником, який жив у світі уявному, у світі сновидінь. І сьогодні він став свідком того, як його любов і мрія, Мері Тюдор кричала про свої почуття, плакала і принижувалася перед іншим. І Леджа був настільки пригнічений усім цим, що попри спопиляючі погляди Генріха, намагався їхати якомога ближче до Мері, аж поки на та дакер, зглянувшися на нього, майже силоміць не повела в кінець кавалькади. Ви зовсім втратили глуст, містере гусеня. Вам певно життя набридло, раз ви так дратуєте короля? Так, я хочу померти, відповів юнак безбарним голосом. Місна нетта поправила вуаль, що її розвівав вітер, і, знизавши плечима, поспішила зайняти своє місце серед знатних осіб. Зараз це було неважко, адже вони минали ліс і їхали по відкритій місцевості уздовж глибокого, звивистого яру, на дні якого шуміла серед каміння вода. Генріх уже розвеселився, хотів відвернути увагу гостей від сумної та мовчазної принцеси. «Цей яр називають лощиною Брендона», – розповідав він, і навіть жартома стьобнув Чарльза по закуту Ботфорта. «І знаєте чому?» Це було верхом нерозсудливості. Але яка сміливість! Скільки тобі тоді років було, Чарльзе? Років 18, якщо не помиляюся. Знаєте, що він вигадав? Він побився об заставу з Едвардом Говардом, що перескочить лощину на коні. І що ж ви думаєте? Перескочив? Весь двір був свідком цього. Ти пам'ятаєш, Брендоне? Пам'ятаю. Я був молодий, гарячий і дурний. Але який сміливий! Ти тоді вмить скорив наші змері серця, сміявся король. Французи не зовсім зрозуміли, про що йдеться, адже французька Генріха залишала бажати кращого. Отож король попросив сестру перекласти сказане. «Боюся, мені це не вдасться», – мляво відгукнулася Мері. «Хіба?» А от герцог Хлонгвіль стверджує, що ви вже вільно розмовляєте цією мовою. У цей час позаду щонесь галас. Лунали злякані голоси. Генріх озирнувся довідатися, у чому річ. "Він що, зовсім здурів?" вигукнув король. Мері теж озирнулася. Очі її розширилися від жаху. І Лайджа, відставши від кавалькади, тепер розганяв коня, і, підвівшися на стременах, мчав до роззявленої пащеки Яру. «Зупиніть же його, хтось!» – вигукнула Мері. Брендон оговтався першим, різко розвернувши коня. Але не встиг. І леджа пронісся повз нього, як вихор, стьобнув коня. Усі зойкнули, коли його кінь з голосним іржанням злетів у повітря над прірвою. Здавалося, він злетів і ще якийсь час шаряв над безодною. Потім його передні копита торкнулися протилежного краю, а задні почали провалюватися, аж поки кінь і передніми не зірвався з обриву. І обоє, і тварини, і вершник упали вниз. Лемент і Лайджі злився із зляканим іржанням коня, гуркотом падіння і криками глядачів. Мерій не помітила, коли зіскочила з коня і кинулася до краю обриву. Вони лежали у струмку серед кам'янистих уламків. Кінь був живий, жалібно і ржав, і бився. І Леджа лежав під ним, і голова його то з'являлася на поверхні струмка, то занурювалася і шла під воду. Якісь люди – Брендон, Лонгвіль, Норріс – і навіть Гемфрі Вінхвільд, який був у почті Брендона, почали спускатися глинистими схилами обриву. Мері, не усвідомлюючи, що робить, пішла за ними. Вона плуталася в спідницях, чіплялася за кущі, падала, звідки зверху долинав владний голос брата, який наказував їй повернутися, але вона не чула його. Першим унизу опинився Брендон, за ним Гемфрі. Гемфріх кинувся до друга, намагаючись витягти його з-під коня, але не зміг. Брендон, зрозумівши, що у коня переломлений хробет, і він тільки мучиться, різким змахом ножа перерізав йому горло, припинивши муки нещасної тварини. Тільки тепер, коли кінь перестав битися, їм вдалося підняти його і витягти юнака. «О, Боже мій!» – тільки видихнув Брендон – Бачачи, як неприродно вигнути тіло Ілайджі Як заламані руки й ноги Але він був ще живий Навіть тихо стогнав Обличчя його стало якимсь сірим Але очі юнука були розплющені Гусеня, друже, підняв його голову Гемфрі Ти чуєш мене? Він говорив із сафлокським акцентом Отож Ілайджа нарешті сфокусував на ньому увагу Гемфрі Мамі, не кажи. Через струмок, розприскуючи воду, бігла принцеса. Ой Лайджо, мій любий Лайджо. Його очі зненацька стали яскравими, засяяли. Моя принцеса, ви все-таки звернули на мене увагу, як на Брендона.